فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تجد فلان دريمت لفضات لرسيمت مدريمت ين ومت برزوتين دون الله تبارك وتعالى për shëndetjet, mirësit, begatit, bi Muhamedin sallallahu aleyhi vësallem, njerijun më të mirë të njërzimit, bi shok të ti besnik dhe të sinqert, bi gratit dhe familin artë të ti të pastor dhe të begatëshëm, dhe mi gjitha ta musliman dhe besimtartës dhe të ndjekit dhe pasojnë rrugën e ti më të mirë dërin e ditën e kiametit. Dhe të vazhdojmë ditën e shtunë të ndëruar lezër që të veqojmë me tematikat të ndryshme, pasi që ditën e hane kemi për tefsirë. Dhe dita e shtun, do tjetë tematik e cila do të nashëshëranë në varsish nga derti dhe nga sugjerimet dhe nga rethana që ka jetojmë dhe nga jo që ka e shofit përstatshme që me trajtu një tematik. Sot kam zjedh me trajtu një tematik që ka të baj me një liber të një hoqët të madhë Shekhu l'Islam, Shemsuddin, Muhammad, Ibn Qajim, El Gjoziye Hoqës të cilin neve jemi rritë me libra të këti dhe me libra të hoqës të ti, Shekhu l'Islam vë të imije Andaj dikush më stashofë e këta të sikletshme se hoqëa së podome dalë për këtëre Këto janë hoqëllarë të mdoj, hoqëllarë të dëshmuar në umet të cilët janë një loj ur lidhë se në mes Selefit dhe neve Andaj neve shohëmi që nga spjegimet e të tëre të furnizohëmi në jetën e përdiqme. Ajo, qka e kam zhët për e librave të ti, e kam zhët me qëllim nga së është edhe i përkëthirë në gjuën Shqipe. Do t'i trajtojmë disa pika nga ky libar dhe do t'i përmenë me tematikat e përgjithme që ka i përmenë me libar që t'jetë nëzitës për me ledzu këtë libar, lezër. Pra qëllimi është mi p qka të rajtoni bënkajimi në këtë libar, dhe me vequ një tem të veçam nga këtë libar, nga rëndësia e madhe, dërsa qëllimi dhe porosia është, që, kur dilë shprej gjamije, ose me huazu, ose me e ble, ose me e boh kopje, ose me e shkryt me dorë, qështi kish mundësit, por se do mësë dëshmërish me ledzu këtë libar. Do mësë dëshmërish me ledzu këtë libar. Njën nga librat, që djetarët kanë thonë nëse libra të i bënkajim e lgjauzije kanë një pozit të madhe të ulemat normal dhe natyrë shumë i bënkajimi ka shkujt për ulemat dhe një numër i madhe i librave janë për ulemat nëse ka ati hadithe, usullet të hadithit usullet të fësirit demante, kunder demante do njëherë avami është më i pa përgaditur se sa ti kuptojat të tematika por se është një libra i bënkajim e lgjauzije i cili më shumë është i njohër të avami se sa të, të ulematë. Me gjithë se të ulematë është ishtë përndarë. është një libër i cili Allahu Gjellelëlu i ka shëru me këtë libër shumë njërës. Dhe ka një historik të veçantë këtë libër se sa njëri ju është shëruen nga e keqe e gjunajeve dhe mëkateve dhe gabimeve. Kjo është libëri i cili e ka titulu i mënkajme El Gjauzije El Gjawabu El Kefi e mjaftuashme apo është e njohur me titullin tjetër e dhe u e dheva smundja dhe ilaci është e përkhtirë në gjuën Shqipe është e afruar dhe më do në kuptimi i këti libri dhe shpresoj që me prezentimin e temave dhe me tematik një të veçan për tëre besoj që askush nuk du të ketë dilem që ki liber Nëse se ka lexu, du të me lexu E nëse e ka lexu, minë zhitë të tjetë me lexu Minë zhitë tjetë me lexu Ajo që kam bërmendjetarën bi bë këtë liber e para dhe zër kanë than Nuk kemi gjenë do një liber Që e ndihmon në besimtarim Me e par reziku në gjunajt Dhe helmin e gjunajt si kur këtë liber Ne vedim se në Kur'an dhe sunajt janë të sharuar a gjitha gjerat poneve na duat me iz, me zbërthy ato me na me na zhbulu dikush se Kurani është i thellë vëllazër është një shkronjë po e, e e e deti i thellë mbi ta ibn Qayyim el-Jauziy subhanallahu el-azim në librin e tij Jalaul Afham në librin e tij mbi salavatet mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam pastaj në 60 faqe e shpjegon qëfar kuptimi ka Allahumme salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kema sallajta ala Ibrahime wa ala ali Ibrahime inne ke lhamidun me gjit 560 faqe qëfar në kupton kje shpreje duke eshsharu edhe mimin Allahumme pse Allahumme dhe jo jo Allah pra neve kemi nevoj që Kur'anin ndikush me nëjë thjezu me nëjë nëzjerën pah të mirat e këti Kur'anin Andaj nuk ka në një liber më të mirë Se që ndihmon njeri ju Mi u largu gjunaheve Saki liber e para E dyta I ban kajje me lgjozije në këtë liber I ban kunder përgjigje Dhe hedhë posht Mendimin Se gjunahi nuk dëban dam Nëse i ki pun të mirë E hedhë posht Me argumentet të hatashme Pra Çdo lloj gjinoji vëllazër. Çdo lloj gjinoji, i vogël i madh, e argumenton me hadithe dhe ajete dhe fjalë të sahabëve dhe selefëve se ai ndikon në në zemër, direkt në zemër. Një shikim haram në zemër ndikon. Një fjalë e gabuar në zemër ndikon. Një lëvizje e dorës e gabuar në zemër ndikon. Një dëgjim i palejshëm në zemër ndikon. Çdo sa ndikon në zemër. Dhe zemra është kapitali më i madh i njeriu. Nëse i shkatrohet, shkatrohet i tërë. Andaj tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, në njeriu është një cop mishi. Nëse ndrejcet, drejcet këtë njeriu. Nëse prishet, prishet këtë njeriu, tha është zemra. Andaj kjo është e dita çka dëshirojmë ta diskutojmë se neve disi në këtë kohëra e kemi neglizhuar çështën e gjuna. Kemi neglizhuar pasojat e gjunahave pasojat e e, e e të mëhoja gjunahave dhe themi hajtë se gjunah pra ku themi hajtë se gjunah dëshiroj me, me u, më mbështet të ajo se unë jam i mirë, farna dhe i kam besi më të tamam dhe këto gjunahe disin në mënirë justifikuse dhe duke e shfajcu vë dretën kjo është rëzik dhe zërë kjo është rëzik i madhë nga se kjo e ban njerijun me mehin luft rëzikshme me Allahun të barek e vëtë e ala adhë kërë arsia e dit tematikët e cilat i diskotani i bënkajim e gjëzije në këtë tem janë të shumëta neve do të përmledhme nëse kemi mundësi shumisat e tëre pastaj do të përmenjë një tematik të veçan se si Allahu gjellë gjellë luhu nuk e kalan kërkan pa e mor në hakmarje nga gjunat duke fillun nga nga iblisi, ademi, disa prej pengamërë, e pas taj muslimanve tjeshtë, e pas taj kretë me radhë. Shkullet zemë nga friga kërë lezo një riu këtë liber. Shkullet, andaj nuk ka së qarim më të mirë, më të më nëkullushëm, se sa i rëzikëshëm është gjunaj, karshi zotit, se sa ki liber. Tematika dhe sëra ti di diskutoj i di bënkaj i me lëgjauzije në këtë liber, është Kulivar Blazer është i tërë një fetva, një porgjixe fetva. Ka ardhur një djalë i ri te Ibn Qayyim el-Juzeyja dhe i ka thënë, "O Hoxh, në ditën e sotme më ka shkruar një letër se mua po më shtohet epsi, po më shtohet lakmia dhe s'po kam mundësi me frenuvet vetën." Unë e di se epsi është e keq. Unë e di se lakmia është e keqe. Unë e di se xunat janë të këqija dhe e di se dënimi zotit a Iran dhe e di se Allah u ka gjennet dhe gjennem dhe e di se Allah u muhidru e unë shkatrona dhe këtë këto i kam parasysh prapsum po nalna që ka me ba kështu është pytja që e ka ba ki djallosh i bënkaj me ljozija pra une krej ti di që ka mundet me mdo dhe me mu piti shia dhe dhe e besoj Allah u në hak akiretin hak, me lacet hak për nga mërt hak, kaderin hak qish mu nal i bënkaj me ljozija thot Ne shpresojmë që gjysa e problemit është krye kur tje e ke prezentu problemit. Se ti je i smut. Kjo është e para. Të të ve prezentu se je i smut. Dhe se kini gjuna dhe së në lev, lo. Mos thuj pëse speshofi në tjertë. Thuj kume gjetë dikan me heka gjuna. Kjo e dy që shibje. Sikur popi, helm, sotëm pa kur kush. Sko lidhja të të pa di kush. Ti kemi pa pasojat mësani në më publikë. Ti nëse e pitë tinza helmin, mos me ndo se pasojat kanë me metë tinza, kanë me dolën publik. Pra ti nëse helmo është të shpija, në spital Shqipët qka je helmuhet. Andaj, Ibn Kajimi thot, mjafton që e këtë përru smundjen dhe lipë shërim. Kjo është mirë. Andaj, kjo është fëhyrja. Kështu hinë me këtë lipër. Kush prej neve vëlezër se këshbo Ibn Kajimit këtë pyke? Kush prej neve... Kush prej neve nuk vun çmupastru për xhonave, mos me bë xhonave. Mos dalet dëni i ignorant me thon se unë e përketem sipas ta nevojë. Allahu na ruaj. Xhonat që na të jetë në ngasë jetojmë në para Kiamet, që xhonat janë rreth e për çark, tu dalbre në shtëpi e tu hi në spi të dalbre xhamia, edhe tu hi xhami. Nga se mungon, mungon Islami, mungon furima e Mohamedi sallallahu aleyhi sallam të kënjërzi. Andaj, të gjithë në edhe a këshmi va këtë pytje. Dhe në intereson për gjithjeja. Pastaj, i bënkaj i me lëgjëvzi e thot. Në këtë tematik, përmenë se nuk ka dhe një së mundje që Allah nuk i ka që ilaqët. Allah uskalan dhe një së mundje pa i dhanë ilaqët. Prej, ilaqëve më të mira ka thonë është lutja. Me lutë zotin që lewa alatë. Kjo është e para Edhe ta shpjegon se qëfar fornë me dushmëllu të zotin tante e barek e vëtja ala Në shpesh herë, thujna, o zotë, lërgon për gjunave Kësë mjefton O zotë, drejtom Kësë mjefton Në gjdo, 7 mëtë herë, në dit, 5 vakët namaz Thujna, i hdine së sirat e në mëstëqim Më prapë njerëzit kanë kan problematik Pra nuk mjefton, fjala gjuhës Andoj thotë, prej shërimeve mëtë mira është lutja Prej në lutje këmgulja në lutje qështë do më dhamë këmgulja në lutje me ngul kam o zotë largom pe këti siklete, pe këti gjunar pe këti gabimi, shëram do mos dëshë mërështë me këmgul pasaj thotë, strehimi të Allahu tebareke vë teala pasaj, kërkimi imbrojtjes kul audhu bi rabbi lfalak, kul audhu bi rabbi nnas pasaj, diskutani pën qajim el gjovzije se rëziku imbështetjes në magfiretin dhe rahmetin e Allahut është i madhë. Për rëziku, me thënë hajtë se Allahut e ka rahmetin e madhë kjo rëzik. Dhe thëtë i ghtërral gjuhelu bi rahmetin la. Janë mështru i njërantët me rahmetin e Allahut. Kërrejtë shka shqip një vlezër prej fesatit është në rrumbullaksimin e një pretendimi. Nafalë Allahut. A nuk thënë që është njerëzit? Hajtë se Allahut nafal më sëngushto më sëngushto të gjanë pro nuk e njofin zotin e vetë të bareke u e te ala pasaj thot duhet me kuptu besimtari se është në rëzik në këtë dunja pasaj thot dalimet në mes mendimit të mirë dhe mashtrimit ka dalim me pritë rahmetin dhe ka dalim mu mashtrua a ka dalim? ka dalim kur ti për ti është vendosë mu dënu dhe ti mendon se ke më shpërbli. Ka dallim. Ti kreshk ka jetë u bó jetu shpresu këtko. Ëma përgjegjëtarit më tekaluhta, se nuk është të sigurt në shpërblimin dhe falen e Allahu xhëlaluala. Si kuptohet shpresa e vërtetë në mëshirën e Zotit xhëlalu Gjell xhëlalu? Sandi cili kanë nevojë njerëzit më kuptojnë, nga ne po edhe të tjerët. Problemi më i madh i njerëzve është kuptimi i shpresës. Çka është shpresa? Çi shpreson? A mundet më hi iluzjoni në shprejs a më në më përzi iluzjoni me shprejsën shumicet e rasteve njërzve nuk ju vendë nërmend se iluzjoni nuk është shprejs as shprejsëa nuk është iluzjon qka është iluzjoni? i mbështetur mbi as një realitet në kur gjohis nuk bështetit shprejsëa i ka zoni përnkaj me gjëzije cilat janë shtyllat e shprejsës pasta i thot gjunat janë si helmët Gjunahat janë si helmët, kjo ka pëthin dhe zërë është ma e mira, kjo ka pëthin është ma e mira, që ta kuptosh se konsumimi gjunahat dhe është helmë, po nuk e kuptohet dhe këta, helmohë është. Dhe këtë ka pëthin e shpegon se edhe nëse me veti ki shumë mjaltë, e në takon helmë, a në rëzikë, shumë rëzikë. Nga sa ka mundsi helmi më prish edhe mjaltin dhe më e bë kët mjaltin helm. Dhe ti thu, un alhamdulillah kam më shumë mjalt se sa helm. Po ka mundsi helmi më bë mjaltin helm. Dhe kët rast që shpoto njeriu, andaj ky f kapitulli është më e rëndësishme në kët libër. Që ta kuptosh se si çdo gjë ona është helm. Kë konsumoj helm, tash çka do të më vë? Një helm, një vial, një helm. Një shikim, një helëm, një dëxhim, një helëm. E lloj lloj helme mos folme për mafell, për gjinave të mbyllja zoti na rujt. Është njerëzit konsumojnë lloja gjinave. Dhe këtu Ibn Qayimi reagon thotë dhe mashtrimi më i madh i njerëzve ku është kur ata konsumojnë gjinave dhe shëndeti fizik i tyre vazhdon në një të njëjtën gjendje dhe thonë kur gjosen jetë i sigur. A këtu është thotë mashtrimi më i madh. Si e bandit një gjonaj, i bandit qëtë një gjonaj, a kjetër i bandit qënë gjonaj, e thotë, elhamdulillah, të hangë njëtë, të pi njëtë, të kesh njëtë, të njët, fol njëtë, të shëtit njëtë, që apo ndodhë me neve? Pra, shëndet i fizik nuk argumenton se s'ka ndiku helme, nga se helme i gjonajve nuk ndikon me një herën fizik. Mandje thotë i bënkaj me lëgjauzije, fir auni nuk ka smu e kur. Dhe shumë prej m nuk i smun Allahu i lë mëshëndet të plot. Andaj selefët janë friguar sahabët mos më i thuaj Allahu smundje. Ka thonë mos më të thuaj Allahu smundje rrizik. Çi smundoj më të thuaj smundje me çka të pastron, me çka të la. Pra, të njerëzit krijojnë lloj s'kan bos smundje, dhe kjo i ka mështruar. Kjo ka mështruar. Andaj këtu e bën dallimin shumë të të qartë. Pastaj përmend për gjurmëve të rrezikshme të gjunahëve, duke fillu nga e para prej privimit nga dia privohet gjunachari nga dia, s'kha mundësi një gjunachar midhën Allah u gjellëvala dhije s'kha mundësi një ditë për i ditë i më më shafje iju, është anku të hojja i ti vakiju, dhe i ka thënë o oh, hojj unë e mësoj përmen shumë di shka mëzh kuklavit s'kam mundësi me kapë shpetë landën ka thon lej gjunahët se Allahu se bashkon me një zemër edhe gjunahin edhe ilmin s'ka mundsi edhe gjuna edhe alim edhe konsumojm gjunahësh edhe konsumojm Kur'anin dhe Sunetin s'ka mundsi dhe këto i bën kajimi reagon thotë dhe këto njerëz vinë dhe thonë po çau ne dit çta çta sta di baçet të gjunahë thotë ti nuk e dallon mes informacionit dhe ilmit çka hin zemër apo njerëz ka thonë jo un e kam, kam gjuna, i di gjunat e mia, por çaj edhe alhamdulillah kam edhe dije. Sot këtu janë edhe yhudët. Po na po vlasni për ilmin i cili deporton zemër, kur deportojnë zemër e e ngjall zemrën dhe ngjall shpirtin. A do e ka dallim vëza? Ti kush, kujda më dit informacione. Ku kujt ajo ju mungon sot informacioni? Kuila? Ju mungon sot dikush informacionin kënone Facebook-it dhe të Twitter-it dhe internetit me të shtypurat e pulës? Si mungon informacioni Ma gjahilat sa dushko Ignorant sa dushko Gësë është ignorant sa shpirtit dhe zemrës Andaj Allahu gjelloha le tha Nuk verbohen Sëjtë po verbohen zemrat Pra ti ku të shishnë të kompitar Merë informata Po zemra në zi Pse? Nga se Allahu nuk e bashkon gjunahin me ilmin Nuk e bashkon gjunahin Me ilmin Pasa ka dhanë Hirmenur rëzk Privohet nga rëzku Dhe këtu kasil hadithën nga pengam edhi sallallahu aleyhi sallam. Se si njëriut, Allahu gjellet gjellelu janal rrëskun. Dhe të rrëskun njërzit prapë thot e përzin punën e pareve me rrëskun. Me posë pare dhe me posë rrësëk janë dyse ndë. Rrësëk është shfrydzimi i materialit në dobit tanë. Nërsa pare njërzit shumica e përdori në damd vetin. Në damd vetin. Në damd vetin. Tu thotë Allah u gjeluale me gjuna të privon nga risku Në cili risk? Nga risku ku ti parën të anë e shvidzon në damin të anë Kjo kujdes Këse një gjithtojnë Elhamdulillah Allah i ma që përmanar rogën Rogën së të anal Ama risku në të anal Shka në risku në këtë rast Ti së në shvidzon qatë pare një badet zotit gjelë gjelaluhu Qënë Allah u qatë pare me hargjun gjuna A ta ka dhanë as ta ka dhanë Në ka dhamë parën dhe të jesh fitën gjuna. Në këtë rast, a jenë dobi të anë në në damin të anë? Në damin të anë! Në damin të anë, anë, anë! Me blej me parën të anë? Helmin! Ti kushtot, elhamdojla rogën e madhe! Edhe helmin e madhe! A doj kujdes! Prej, pasoj e gjuna dhe përmenjë, përvimin nga nga rysku. Pasaj thot, një loj trishtimi që e ndjenë robi kur ban gjuna me zotin e vetë. Ska matë trishtushëm Dhe kjo kaptin është e dyta si pasmeje Njërzit kanë mundësi masit të lezojnë me diskutue Kaptin e parë Gjunat janë helme Kaptin e ditë Për shkrymin që je ban i bënkajimi Se si gjunacarit trishtohet prej Zotit Keni pa vëdhe zër ato që ka zvinë gjami Kër fillojnë me orë gjami Si zvinë trishtushëm E dhe tamam të, të kryet lirohen Kër dalim mësani atjel lirohen Pse valë Trishtim ndjen nga Zotive të barë, Kjevo Teala. Andaj, këta e këna shijuna, krejt e këna shiju. Përveq a i cili a i vdekës, se ninaj. A i nuk ninaj. A ma i se kohë pak zemër, e di se kër t'i pojë, Allah u gjina tash, qështë e ka punën? Sikur kër i ka pojë ba detë, jo, rrë rëzik në teh, në skaj, rrë. Pse, që ka pëndohë? A përmë korit, as përmë korit, qështu se lefi ka në nejtë. Cështu sa Lejfi kam ndej. Kur gambozuna kanë, kanë janë tut tash apo më korritas po më korrit. Mjafton dhe këtu bërmend. Mjafton Allahu më janë nxjerrni gjuna robet, më ahup autoritetin e dunjas takiretit. Një gjuna më janë nxjerr, edhe mosun e çon krijon kur. Zoti na rujt. Dhe na fal. Ado kjo është kaptin shumë e rëndësishme. Ado kjo libër është shumë më er e rëndësishme të lexohet. Pastaj bërmeni me qaim el jozia arsiiran tasena jeni riu në mes vezës dhe zemrës së tij. Zdi çonë bëmomë vedet. Nuk di ku është, kush jam, çka duhet më bëj. Pastaj e përmendi von Kajim el Xozië se një në interesim nga njerëzit. Një në interesim nga njerëzit. Pse vallë, gase ka erësir. Tutot. Njeriu kur tutot, kret rrin kështu. Pse gase din krimin, edin e din barrën e gjunoit. Pastaj ka përmend edhe shumë prej tematikave të cilat janë shumë të rëndësishme për tëre ose gjunohat e paksojn imrin ja pakson njeriu imrin si ja pakson imrin kjo esh prej kaptinave shumë interesante se si gjunohat ja pakson njerit imrin dhe bjen argumentet e shumta se si njeriu kur i ban Allahut ibadet i dogjet se imrin e ka më tëjon më më të madh andaj njerzit në Ramazan janë njerëzit më si të lumtur thu se an tu jeton xhennat Më gjithë se e ka ndolë hajen, pijen, epshet. Mirë po lumëturia në qilë, harmonia është në qilë, ratia është në qilë. Dhe e kundërta, me gjunaë është një lojë trishtini, wahëshe. është një lojë e gërësie. Andaj, e përmenë se e prish, imrën dhe e pakëson. Për asaj thëtë, gjunaët e do pësojnë energjin e njeriut. Kën njeriut banë gjunaë, s'ka energjin me bojë badetë. Nuk ka energji me bo i badet. Dhe kjo e rëzikshme. Një gjuna e, e pagun tatimin me mësë dhanje të një i badetit. Hasan al-Basri në kërë pëtën, pëse së mundi me nga më falë natën? Vlere madhe, peshe madhe, pëse së mundi me më falë? Tha se ju ban i gjuna e ditën. E Allahu, a i shka i ban gjuna e ditën, nuk e të razanë natën, se si duhet. Shka i duhet, duhet një gjuna qarë më që natën. Andaj, rëziku i madhe është i gjuna e dhe. Señorzit, thoj për shemb, çuditën se si Othman ibn Affani e ka lexuar kët Kur'anin në një ditë. Nuk është çudi kjo, vëlla. Ai ka jetuar me këtë. Allahu ja ka dhënë ibn Qayyim el-Jauziyja i ka tashkujtëra mbi 300 libra. Ndashta jetoi në shkoina, dikush nuk nuk e ka nuk e ka hisë mi pa qismat ato. Mi pa, vesh mi pa, ashtu. Jo më hin to. E kumom i shkrujt ato. I von ibn Taymija 1000 libra. Për mi shkrujt lezat njimin libra, të shmi lezu një milion. Mi, le... mi shkrujt njimin libra, të shmi lezu një milion. Kur i ka shkrujt këtë? Kur i ka mësu këtë? Ama esenca dhe sekreti është në hapjën dhe zgjërimin e rëzku të cilën dhe jepë Allah u te bareke dhe te ale. Pas ta ka përmenë se gjunahët janë të rashëgjim i popujve të cilët i ka shkatru Allah. Këtu Skenat të sreti parasitit për nga imelgjëzije janë të mahnitshme. Du është me pas parasit se kur jetë u bo gjuna, jetë e bo një vej për për të cilën Allahu dikam për i popove e ka shkatru. Cilë nëndu gjuna, e ka shkatru Allahu një popove, për një gjuna. A do të dhe posë kujdes, se ki mundës i mu bo shkak për shkatrimi në njërëzë. Vetëm një model, ka shumë modele, pre modeleve dhe irnekeve ka bërë nga Sufjan ibn Uyene. Keni dëgjuar këto lemot Alim të madh? Sufjani ka qenë kadhi gjykatës. Në ditë për ditëve ka pasur një një çështje. Një kadije me me zgjidh. Problemi ka qenë mes halifës, qendëtarit muslimanëve dhe dhe në krishterët, i cili ka jetuar në pushtetin e muslimanëve. Haka ka qenë ka krishteri. Në haka ka qenë krishteri nat pik. Dhe adosh me gjiku kunder khalifës. Kundër khalifës. Sot vlezër mi thonë një vlavit, o vlatë, ti e ki gabim, kje ka mirë. Kje ameti batë. <laughs> Unë e pas nërkeqa e pas ka mirë, a. Kurëz ma te e ponë. Sufjan i vë një ujene ka ardhë bozit, mi thonë kryshterit, ti e ki mirë, ti krijetar e ki gabim. A i dikujt krijetar, o vlezër, me një gjesht e kalivrit, dunjojn, ka levrit dë njojën. Harur Rashidit. Meglave ju ka thonë, esni ka doni se haracin ma bini muhe atë levordin ma bini muhe pra ju edhe me shku ku dhe kofte ato shka kanë mera që atë i shivi kur dale e mira ato janë u shtartë e mi, mu ma bini ka dush esni edhe ka gjikue ka thonë kryshterit tin hak tja alife e gabimie dhe ka arë koha me bo haq dhe akon haq edhe ka thonë doa o zot Mos, mos i këthe prapsht njërzit Por gjunahin ten E kanë vejt djetart Në zonësat Shfar gjunahin, o gjoh Ka than E pata një dit një rast Mes halifës edhe një krishterit Në hakke krishteri I thasht Ti takon haki kja gabim Këtheja hakin Tha po këtë mir Këtë mir tja ki gjiku Qysha Tha po këtë mir Po zemra manok i ka halifja Zemra Manojke ka khalifja Ka thobë shakuna Sepse Allah u gjellohana ka than Vala të rkenu ilë ledhine dholemu Fe temes se ku mund në ardhë Mos anonin nga ata të se të kanë bozullum Të ju ka pezjarmi Qeta muslimane kanë bruj që ketë islam sa nësot Andaj neve jemi të dobet Në përqimin e islamit Pse nga se neve shpesh her Në anojnë zemrat nga gabimi Dhe ajshkash gabim Dhe në thojna s'ka lidhje Ka lidhje Se Allah të këshirë zemrën Të këshirë zemrën Andaj e përmeni përnë kajim El Gjauzije Sepse se Shkak I gjuna dhe shkatrimi zotit e bareke Vërët e alë ndaj Ndaj popojve Pasakar Përmeni përnë kajim El Gjauzije Se Robi Kur ban gjuna Trashëgon në nxmim Po shtërsi Allahu gjellole ka bo leq Kush i ban Allahu gjuna me po shtërsuhe Ka dhanë i bënkaj i melgjauzije në këtë kaptin, edhe nëse nuk e di njërzit, a i kujton që janë të poshtërë su krejtë. I doko që janë të jabon me gishtë. Te, te, te. A kur kur se di kur gjo? A ti i doko që shtu? Fletë për njeri në gjallë, për njeri në vdekt, s'kemi muavet. Dëvarezat nuk njën. Mi po njeri gjallë i doko që se po i bajnë me i sharet njërzit. Për e i tematikëve që e ka diskutua, dhe përta ka pru dëshmi të shumëta. Se Allah u gjelluala gjuna qarë, kur anju ka than, e felat ta akilun, anuk kinimen, dhe kur e ka ndalu alkoholin ka than, mëstja u prishe mendjen, dhe pengamberi sallallahu aleyhi sallam, ka than, zina qarë, i zban zina duke qenë besimtar, pra me men krije, me men krije, me iman, në zemër, me, me, me, me njërë zilëkun, me hip në zina, zotin arujt, këzma. Andaj gjuna e prish njërit mendjen. Andaj e shetë gjinaqarim, mu abetet i kotë të kota. Tanë kohën folin me selet të kota. A e kingu atë muzik, a e kingu këtë muzik, a dohen filan venin, a shkohen këtë venin, a bane këtë gjuna, pra Allah i poshtërson. Dhe ata ndin poshtërsi nga të devot shmit. Ata ndin poshtërsi nga, nga të devot shmit. Andaj, Gjonahi e prish mendje Për e asaj që e ka përmeni për në kajim El Gjovzi e është se gjonahat E do pësojnë madrimin E Allah u gjellovale në zemër Njeri ju Dhe me pas kujdejt që mës t'i hupe Madrimi Zotit në zemër Si hupe madrimi Zotit në zemër Ka mundë si Kër e u të zu Namazi në gjami Për ti ju kanë se ndi maj madhë në dunja ti jamë më madh, lezeti më i madh, begatia më e madhe. Dhe kjo për një periudhë. Pastaj ka kalun një periudhë, i thon do ditë në shtëpi, do ditë xhami. Kanizmi u ndupsua. Pastaj i thon shiçurë fal i farzin dikush falet hiç. Pastaj ka lënë një kohë, thue edhe në ai herë në tet më fal, s'ka lidhje se bëran për falin. Ku fora më lën këtej namazin. Pastaj thuu Sunnetet e Allahut spo te lipke paqare, po të lip ke pacare, po lipke veç forzat. Pastaj fillon me dhon selam dhe veç kujtëposh selam e kupton se e ka në namaz. Dhe nëse e krahason gjendjen e fundit me të parën, është ashtu tim fillim shumë më shumë nuk i lutut Allahut se në fund. Në fillim më së me pasdali doni erë një ditë namaz, xhamia ka plot zëmra pitkestit. Pse mi iki namazi? Dhe tosh rraf shije. Dallë me ti, edhe mi ngjit mi bë bashk. Mi bë bashk që ka të nëmërë khattavi, nukin gjëtë dikush namazët parësie, vetëm se ka boni gjunatë madhë të Allahu të barëke vë të alë. Pra njëri ju fillon me, me zbe, madrimi në Zotë i Gjelle, Gjelle Gjelaluhu. Pas të ka përmëllim në kajim e lëgjuzie, se prej të këqijave të gjunaheve, është se njëri ju të jadopsojnë e cinkë Allahu Gjelle Gjelaluhu. Njëri ju dhëtë me shku sa ma shpejtë Allahu të barëke vë të alë. Gjunahot e kthejnë pas. Gjunahot e kthejnë pas. Qështë dhe mëllon e kthejnë pas? Pro ka hec një ko me një vend. Para me ndo mu këti gabimisht 200 km. Do të mu këti prapë dhe 200 tjera. Ta mam tjecë dhe 200, kthejnët një qenë prapë. A më rinë këtë një harë? A ju ka rranë rrugë dhe zëtë një harë me hupë 200 km prapë? edhe të të tjetë ati navigatoris e gabim, edhe dyqin tjera. Ketë prapë ke këthije. Tu shku në Turqi, këthi prap Tash prap në i këthi prapë të kënera. Ta është du shprapë në thona. Siklet i ma, dha po, thati përnë kaimi, gjuratë e këthejnë pas. Ta është për me shku mu këthit edhe i diku akon, i duhet shumë ma shumë. Ko, me bo me zonë vdekja të këthit e mas. Me zonë vdekja të shku për mas. E me shku të Allah, ku keve të shku? Me gjuna e zvijet ka une A dhe ta i përmënkajmë e gjëzijet që rënë në mënirën më të mirë Pasta i ka përmënë se gjënohët i largojnë një metët dhe i zbresin hidrimin Allahu të barëkja vë të ala Pasta i ka përmënë se prej dënimeve të gjënohëve është njeriju me me e humbë shikimin e zemërëzit dritën e shikimit të gjërave Pasta i ka përmën i përmënkajmë e gjëzijet se prej, prej dënimeve, Të gjunaheve, është se aj, është peng i sheitanit, shejtani lun me ta. Kjo është e keqe, ande Allah u gjenuve ka than, ete te kithu ne hu, apemirni ata përmik, apemirni shejtani përmik, dërsa jeshtë armik i juaj dhe jimi. A ka ma ketë se ti me përmur për armikun. Mu ka peng i tina. Gjunahot janë aj që ka thot mi bave. Ketë ras, kur ti, zotë jo të ka than, mosë nga dhe ti e nga. Ti pasak e zdok është Allah u gjelë gjelë luhur Me ngu armiku Pas e da di bënkajje me lëgjëzije Dhe tema të shumë të atësët shum të të I ka përmen në këtë mesele Ka përmen se njëriut I humbët autoriteti në mesin E njërzve I humbët në derit e Allah u të barëk I humbët memoria I humbët I shtohët harresa Harron shumë A dhe kur kanë harru se lefi Një ajet E kanë pa në gjuna Se si një kanë harrua Andai Abdullah ibn Mesudi ka thane, Allahu ja mar një ajet njanit për njerëz që kanë mësuar për mençut ku ta bojnë gjuna. Ja marr ni nur, sa i nur është në zemër, në gjoks. Ja marr Allahu Celle Celle wal. Andaj junacor Isma'il manshum. Edhe gjimsin e muahabet, edhe gjimsin e sedait, edhe çajmsin që e ka përzimë, edhe atë përzimën që në drejton kurqish, pra i i prishët memorja. Dhe sa Allahu Xhellahu ala sahabët e kanë nderu me hivës dhe hatashëm. Katër vjetë ka jetu e buhurera me Muhammedin sallallahu aleyhi sallem dhe i ka transmitu 5.700 e ditshka hadife. 5.700 e ditshka hadife. Kjo është boloki mëj madhë që ka hapate se hapët. Pas ta i ka nërë tjertë për e bolokit të madhë, ima Mahmedit Zoti Gjelle Gjelal ju e ka mundcu në në gjokës mi pas një milion hadife. A disa një milion hadife, vëzërë një milion hadithet dhe shmuhull mëngu ja ka mësu djallit vet 10.000 hadithet djallit vet, salihut ja ka mësu 10.000 hadithet dhe kërja ka kazu hadithet në 10.000 i ka than kërejt këtë 10.000 janë daif këtë janë daif ka thanë në bapë se mlo dhe ka thanë të adisht asht ku t'i kazoj në sahi që isham serë që i ku të thua dhe një hadithu a kjo pjatit e 10.000 dhe daif 10.000 hadithet Pana me ndohë dhezër, në mi ledzu këtë 10.000 haditha, disa janë, ima në Bukhari ju i ka 7.000 e diçka hadithe. Dhe ato janë në 4 vëllime. Pra dikun 5 vëllime liber, a kishë ba sabër t'i kushë për juve, 5 vëllime mi ledzu, edhe në fund mi thonë, ku ta mshelëna ka pakin po e 5, kretë kjo, kur gjansë ka thonë për jënë sërën pikësajna. Nëse, nëse kishë pasë mundësime dhe sabër. Mirë po, jo... Ja. Ata kam bësë dritë madhe, kam bësë avër të amsoj e daifim, që si të adhije pas taj, të, të kotën. E ka përbenim e ka i melgjëzije edhe shumë prej gjërave të tjera, të silat e bojnë këtë liber të, të denjë që besimtarit i kushton, rëndësi dhe të lexon në ta dhe gjithmonë kër gjenë rëzik, e gjenë vetën në vend rëshqitje të gjunaheve me hapë këtë liber dhe me pasë e ku është dhe si mu shëruë dhe si me i dhanë i lasë dhe dhe vetës kaptina dhe sinët dhe të të cekim është kaptina ku i bënkaj me lëgjëzije thot fa jenë bëgji e njuëlem e në lëmëasi e dhënub të durru e labud domës dëshmërish dhëtë me ditë se gjunahat janë si helme helme gjunahë është helme gjdo konsumim domë tonë gjdo konsumim domë tonë وان ضررها في القلب كضرر السموم في الابدان ضراري ودامي واكيجا ا جونوره هوت بوكفاليست سيكور دمتيمي اي هلميت نتروب سيكور دمتيمي اي هلميت نتروب نتروب باس اي توت وهل في الدنيا والاخره شر وداء الا سببه الذنوب والمعاصي Thot, anë nuk ka, anë nuk është që në dunja dhe në khiret, nuk egzison asë shërë, e asë së mundje, vërse shka ku e konë, gjunahaj. Pasaj thot, femellë edhi e khraqel e bevejni minel gjenne. E çka i ka qitë babalartë e tonë, babon edhe nanën, ademi dhe havajen, për gjënëjtit. Shka i ka qitë? Shumë gjunahë, asa gjunahë? Një gjunahë. Hishma shumë se nja, nja. Me i zhmonë e muslimanë, me ajet, me adit, me i zhmonë. Vesh një gjunaj e ka bo Ademi a.s. Dhe ka dolë nga gjenneti. A me ndonë të tibën ka jimi, se Allah o e qepë për nga mberin e vetë, për gjennetit, për një gjunaj, e ti me qindre gjunaj të lërahat? A me ndonë ti se ju nusin e ka qitë në balen për një gabim, e ti të lërahat? Ju nusin e ka për nga mber e dohë, E ka qit mbalen në errësirat e dëtit dhe balenës për një gabim. Cili ka qenë gabimi? E ka lënë popullin pa evëz Zotin. Është tërheç. Tërheca është e lehtë, por mëshirimi më xherat është i rond. Mu ballafaqu më xherat është i rond, dorasa me thandën e poshek ka spija, kta ketë bën. Veçëta e ka bën. Dhe Allahu u gjelon e ka jujt në balen. Pasi i thotë Wem elledi akhraj iblisa min malakut is-sama'i watarada huwa la'ana huwa masakha zahira huwa batina huwa faj'ala suratahu aqbah suratan wa ashna'aha wa batina huwa aqbah min suratihi wa ashna' Fot e çka nxjer iblisin nga pushtetit çijve dhe el malkoi dhe e doboj Iblisin çka nxjerit Sajuna e bon iblisi ni ni juna Pastaj gabon juna shum rai vazdon me bon juna por se nje ka qen sebet Mune të vlezër, Allah o neve me në ujithu, minë i gjunah. Edhe mo nuk të kushtën përmejtje. Andhe o mërkha tabi, o shfriku për i gjunah. Abdullah ibn Abasi i ka pas në dy sytëti, si kur pejt e këpucëve, kështë e kanë trasmetue, si kur di pejt këpucëve në sytëti, nga e qajtë me e madhe dhe Umar al-Khattabi kur u zhvorros para se me vdek në agoninë e vdekjes ata i kanë bërë hizmet djamtevet, halife. I ka thon djalit e vet, "Dh'ani ala xaddi uajhak, wa yhak. Wa yhak wa yha ummi." Ka thon, "Anum la kom kaftira e faches. Ma vno fachen ftin katoka. Mir për ty e mirë për mua." Si mësë të më falë Allahu Gjellë Gjellalu Kura konë të vdek Gjallivat o mundu me, me moj drejt A i ka thonë nëma të faqën kaftira Mjerë për ty e mjerë për muhe nësë të më falë Allahu Gjellë Gjellalu Se e ka njoftë Allahu në të barë kjo vëtala Ki njeri Allahu Gjellu alë në gjune për nga meri dhe salatu salami ka thonë Kalzoj isë në gjënatije Që që ti njeri ka thonë kalzoj isë në gjënatije Me gjitha që ka kushtu o meri rëndësi i kam shu një ditë për ditë i kam shu një ditë për njënë i kam shu një shkob që ka fol pa lidhje që ka fol se një të kotë dërsa i kam shu një ditë për nga meri të një salatu u e selam mirë po këta i kam ditë që si të trajton njërzit pasaj thot i mënkajim el gjozije u e bu dhe dhe bil kurbi bu edhe u e bu rrëhmëti laqënëten kush nga afërësia me zotin të iblisit e trajtoj në dëbim. Iblisi ka bo ibadet, a konë ofër me Zotin. A që ofër u konë me zokin, Zotin, sa që prejnë tokë e ka hipë më qilë. Prejnë tokë, ajo është kryu për tokë, e ka hipë më qilë. Andaj urë dhe e ka përfshijë edhe ata, kuri ka thonë, bini se i gjda demit. Mirë, po me gjithë se ka lart, një gjuna tash e ka hipë lartë, një gjuna, ta shë e ka zripë për, për gjithë mërë, Zotin Arvit. Pas e i thotë, و بالجمال قبحا وبالجنة نارا تلظا وبالإيمان كفرا وبالموالاة الولي الحميد أعظم أداوة ومشاقة فوت kush e kanë ndru iblisin për në xhenet në nje zgjarr për vlues kush e ka bo iblisit për në iman kufër iblisi vazhdon çafir me juna do sot vazhdon çafir andaj në juna ka mundësimet bo çafir një juna ka mundësimet bo çafir juna nuk është kufër po çonte kufri çon te kufri pastaj thot wa bizajlit tasbihi wal taqdisi wal tahlili zajl al kufri wal shirki wal kadibi waz zuri wal fuhsh fat kush e bani iblisin nga madhrimi zotit nga larcimi zotit nga tasbihu që ja baj këllahu xhjalaluhu kush e njerin kufër në rën në amoralitet në shpifje për allahun xhjalaluhu për vetë gjunoj Kush rrein më shumë disa për Allahun sa i iblisit? Kush rrein? Ai iblisi vleraz at këto foto çka ti bë për Allahun ai ti bje. Kur ti shkon me një se Allahu kështu ashtu kështu ashtu kush ti bje? Ai ti bje. Rrein për Zotin e disa sot ashtu. Kush e ka bëu këtë? Një maqat që e ka bëu Allahu te bareke we taala, "Wa halla ta alayhi ghadabu r rabbi taala fa ahwahu wa maqatahu akbar ma al maqti fa ardaahu." Sot e ka Fituë e hidrimin e Allahu Gjelle Gjelaluhu Dhe e ka rënue Allahu Tebare Kjewa Teala Dhe e ka bohe që ta malkoje Gjdo njëri, gjdo krijes e malkon në fund Edhe firani, edhe gjunacari në fund e malkon i blisin Andaj kur t'hin në zjarë kanë malku kret i blisin Allahu Gjellansur Ibrahim nga ka të reguhe Pasadhe i bënkajim el gjozje, ومن الذي ارسل الى قوم ثمود الصيحه حتى قطعت قلوبهم في اجواه فيهم وماتوا ان اخرهم kush es ai icili ja u dërgoj popullit te thamudit britmen dhe ja u ka nxjer zemrat pe joksit i ka mbyt deri te i fundi popullin e thamudit a se sot fort jan kon vlezer popullit e thamudit Populli për themundit janë kanë asëthorë sa që në për malet e mëroja kanë dërtu palate. Sot njërëzit mendoj se teknologjia ka përparu shumë, për ka posë teknologjia shumë të hatashme. Sulejmani ka posë teknologjia shumë më të hatashme se shtypja e pullës. Nga se nga shtetin, shtete ka pru njeriun me gjith fronin dhe ka rrikën e vetë në salëvizja e, e syri. A ka mundësi sot me vodi kështëta? Ska mundësi. Andajt, kërit këto popuit hatashëm i ka shkatru allohu gjele gjeleluhu me qka? me gjunahe me gjunahe të sirët i gambojnë dhe allohu të barëke vëtjala wa, wa mellë dhira fa akura lëtijeti hatta se mi ati lëmela i këtu në biha kilabihim kush ingriti popuin e lutit asë lartë e pasaj izripi posht derisa me lachët e kanë ndëgju të lehurat e qenve për vetëse gjunahit Vepra e poplit të lutit, zër, a është kufrë a nuk është kufrë? Vepra e poplit të lutit. Nuk për endit i legjera me përmendjene e emri. Poplit lutit, qka bante? A ishte kufrë, a ishte gjuna? Me i gjma o është gjuna? Nuk është kufrë. O gjuna i maj shëmëtumë që ka egziston, për nuk është kufrë. Por se Zotë i legjera li matë gjuna, dhe i sa kanë thanë disa djetarë, Allahu nuk e ka dhënë dikand prej popujve sikur popullin e lutit. E ka ngrit lar Xhibrili në disa transmetime 7 teritore bashk dhe i ka rënëu për zditë. Prandaj dhëza, e ka kap tokën. Kompleta ka ngrit lar, e ka kthy prapst dhe e ka godit me forcën Xhibrili alayhi salatu wassalam. Dhe Allahu i jelonë qoberën në Kur'an me çka, me gjuna me gjunal anë dhe dhe dhe fegjale alieha safilaha e kabom nga larta mas poshti o me ledhi erselë ala qaum i shuajbe se habel athabika dhulal kush e dërgoj poplit shuajbit athabin në për mjegula sikur mjegulat ju ka ras zëgjari sikur që bje shiju nëzër anë njeri ju nëse nuk e këpara mëndon se qëpar athabin mërë dhe në allahu gjellu ala e merë meselën hajgare Shushtja me Zotin është shumë e rëzikshme mësër. Andoj Muhamedi s.a.ll.a.s. ka thënë adithë Me dit ju qka di une, as me gratë nuk fleni. Me dit ju qka di une, me gratë nuk fleni. Pisikletit ta aso shka une e dhije. Por njëri ju harre sa ignoranca, gafleti, e bojnë me jetu edhe atje të shka du të me jetu edhe. Por ndryshe njëriu është në rrezik të madh lazer, por se gjej linëve nuk la lemë shiuë dhe më pas ajn në realitetin e vet. Wama alladhi aghraqa firaun wa qawmahu fil bahr, thumma nuqilat arwahuhum ila jahannam, fal ajsadul lil gharaq wal arwah lil harq. Qush i përmbysi në det popullin e Firaunit dhe Firaunin. Dhe i ngriti trupat lart në xhenem dhe udhëgji shpirtat. Kush? Allahu tebaraka për çka? Vërgjënate se të i përnë ndaj Allahu qëllë u ala Vë mellëdhi khasethe bi karune Vë dërihi vë mellëdhi vë ehli Kush e jaqeli tokën me ra Me gjithë pasuri dhe me gjithë shtëpi Dhe me gjithë familje, karunit Pra mëndoni dhezër, karuni Një ditë prej ditëve dhe që ka dal Në atë kone festivalit të të tërët Që e kanë pasë mbledhjes Dhe e ka morë këtë familjen e vetë Që ish dalë në sëndë për fotografia dhe ceremoni E ka morë poplin e vetë Dhe ka dalmi u kalzu se sa pare ka. Fe khaseth në abihi ve bidari. Thëtë Allahu gjellu ala e na nëtë moment e qëllëm të okën e rënum e shafitëm aty me gjithë pare dhe pasuritët ti. Andaj tha Muhammedi sallallahu alihi vë sellem, Allahu e u rren e e qenë me të madhë. Pse se ka mundësime të shafitë Allahu të okën. Kuj të shkua? انك لن تبلغ الجبال طولا تسمونش من ميكودرات سدوش ماباس اي فوغلي ادل كارشي كودروس اشا اذنيريو دوت منيت موداس م زوتي جلو سيا ثان كري ن زوتي يوتاتيرس ماباس فليك بي الله تبارك وتعالى واذال بمنقيم الجوزيه وما الذي اهلك القرون من بعد نوح بانواع الاقبات ودمرها تدميرا كوش اشتا ائصيلي تجيطا بريزا ذات كانار باس نوحيت عليه الصلاه والسلام i ka shkatru me loj loj azapesh me loj loj donimesh wa me ledhi ehle ke kao më sahibit jasini bisaj hati hata khamidu anë akhilihim kushe ka shkatru popullin e jasinit kënë dhe gjupër popullin e jasinit Allahu gjill e gjillel që jo ka që tre për nga mërë dhe në funja u ka që një plak mi thonë goni për nga mërët dhe ata e kanë vratë për nga mërët a ditë që shë kanë vratë dhe zërë Ja kanë hek likurën, qadal, qadal. Ja kanë hek likurën, qadal, qadal. Vecë si ju ka thamë, ja kaumit tëvi ullë murseline. O, po, pli e më ngoni për nga më bërtë. Ata të se nuk kërkojnë për ju është përblim, edhe asë, fitim të kësaj bote. E kanë hek likurën, qadal, qadal, dhe dhe se ka metë vetë zemrë. Por se ata nuk e shifëshin atë tjetërën, në që ka e shifët e Allah u gjellu ala. A i thaë, Ja lejt e kaumi, ja lemuna bima gafara li rabbi vë gjalenimi në mukramin Tha, o, oh, mirë popullë jam, si kur të dhije Se Allah më ka falë, mua edhe më ka bapë i njëzve të ndërshëm Dhe ja u ka zbritë, Allah u gjellë gjellë një, një dënim Që kanë metë të shtangë në venë që ati ku kanë kontë të gjithë ترابينا مر الله جل وعلا يو قدرقوه وما الذي بعث على بني إسرائيل قوما أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وقتلوا الرجال وسبوا الذرية والنساء وأحرقوا الديار ونهبوا الأموال ثم بعثهم عليهم مرة ثانية فأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما ألو تتبيرا <تصفيق> <تصفيق> كنت أشتاعد سيليا وشيب بني إسرائيل نيبو بوطفورت të fuqishëm dhe kanë hinë për shtëpit e tëra i kanë shkatruë ja u kanë rëbru grapë ja u kanë morë të gjithë të pasurit dhe i kanë shkatruë me shkatrim të marë kush? Gjunahat e benu Israelve Gjunahat e benu Israelve wa mellëdi sallat a alehim enwajl uqubati marraten bil qatli wassebi wa kharabil biladi wa marraten bi gjuril muluki wa marraten bi meskihim kiradeten wa khanazir kush është a i cili dhe me qka i shëndroj Allahu Gjellë Gjellaluhu vendet e tëre objek plaçkitje dhe shkatrimi dhe i bani dera dhe majmuna, me qka? A i dini a kam, me qka e kanë meritu mu bo dera dhe majmuna vlezer? Me gjuna Allahu Gjellu Ala jau ka vendos një sistem si me bo pëshkimin dhe ato kanë jenë mundu mi bo dalavera Allahu Tebareke veteala sëni ban dalavera Allahu të kurr Ti munësh me, me rejt tashkrit shkupin Ama Allahu të suni ashlon Asë një grimë shkronje rejt Sajt një para se me endzir shkronjën për jasht Edhe ku të endzirës për jasht Edhe që aki dasht me than Edhe ku do me endzir me atë fjarë Kreti din gjenë në gjelalu hu Andaj ku i des Munësh mi u hik njërëzë Suni hik ati të bareke Vëtë ala Adhati për në kajim El Gjauzije Sa Allahu të bareke Vëtë ala I ka shkatruhe Popujt e kaluar me gjunahë I ka shkatruar popujt e kaluar me gjunahë Dhe ka trasmetun ka pengamberi sallallahu aleyhi wasallem Hadithet të shumëta bi këtë qështje Përmenim dhe një haditha pengamberi sallallahu aleyhi wasallem Dhe me këta e përthundojna Ka thon pengamberi sallallahu aleyhi wasallem Len jehlik e nasu hatta ju dherumin enfusihim Ka thon pengamberi sallallahu aleyhi wasallem Allahu nuk i shkatru njërzit Deri sa tja ungrite argumentin Allahu nuk i ka dhënë as të tjerë njerëzit asht janë ngritë argument. Do sa argumenti ngrihet me mendje, me natyrshmëri, fitre, me Kur'an, me, me Sunnet dhe me shpjegimin pra, e oh xhalorve. Po, njeriu ka mend, ka fitre. E di se kjo është gabim, kjo është mirë. Ka Kur'an, ka Sunnet. Allahu ai ka ngrit çto mbi neve? Ai ka ngrit mbi neve? Ai ka ngrit vëllazër. Ka Ka dikush për neve që Së në zga dorën dër të rafti me nëzirë Kuranin? Ka dikush? Për edhe në qoftë se e ka dorën paralizume A se ka dikallë dëshpia mi thonë Nga të maqatë liber që ty? Apo nëse edhe që ta së ne banë A së ka mundësi me shlupuaj Në Youtube? Ka mundësi Andaj, Allah u gjellohana nuk i shkatëra njësë dërsa Të ja u largoj arsijet Dhe ku të ja u largoj arsijet Vjen rëziku Dhe në adit tjetër për nga mberi Sallallahu alaihi sallam ka than Idha dhaharatil me asi Fi ummeti ammehumullahu Bi adhabimin inde Në ummetin tem Kur që faqen gjunahat Në ummetin tem Kur që faqen gjunahat Nuk ka than kofre Ka than gjunahat Pas taj Thotë Allahu Do ti përmbledh me një dënim Nga ona ati A ka dënim më të madh se kjo çka gjendë sot muslimani në këtë kohë? A ka sot dënim më të madh se çka gjendë sot muslimani në këtë kohë? S'ka më dënim më të madh. Por veç ajo i cili nuk e lexon citatën. Pastaj thot transmituesi, fa qultu ya ja rasulullah, i thash oj dërguari i Allahut, em ma fihim yawma idhin unas salihun. Tha sheh ja, rasulullah, a ka dikush çat ditë, njëri mirë dikush atë, aty pari? sa pejgamberi sa bella po ka njerëz të mirë por ka mundësi edhe me njerëz të mirë të marr dënimin. Qultu. Sa siç i synhë bë ulaiq. Çka bëhet me njerëzit e mirë? Kjo është pika e rrezikshme për ne, nëse na e trajtojmë veten si të mirë. Pejgamberi sallallahi i thotë um sallama thotë Ja Rasulullah, kur ti përfshije me dënim, a s'ka di kush ati i mirë? Njëri mirë, s'banë gjunahe? Tha, po, ka. E qka të ndodhë me to? Tha, ju si i buhum ma e sabe. Tha, i godet, qka i godet tjertë? Që në të kupton? Se kur ti godaset të tjerët gjunahi tëre, nëse na gjindemi që ati, në merë me veti thumë me jasirune ila mëgëfiratim min Allahi vërduan e pasaj në akhirat, Allahu Gjeli Gjelalu hu i trajton me falje dhe me kratësi. Përse dënimi në këtë dënja, Allahu Gjelal e kënjë ligjë, e laj është se gjunahit Allahu i ka caktue dënim, o në zemër, o në trup, o në shpirt, o mangësim i riskut, o mangësim i ilmit, o mangësim i jetës, o mangësim i bereqetit, o se dënim i përgjithshëm. Elusim Allahun të barë ke vëtë ala, që Zotë i jonë gjellë gjellë aluhu, në i pasronë zëjmë ratonë nga gjunahët. Elusim Allahun të barë ke vëtë ala, që Allahun gjellë gjellë aluhu të në pasronë me Kur'an dhe me sonetë pe të pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Elusim Zotin tonë gjellë gjellë aluhu, që Allahun të barë ke vëtë ala, në mundësonë që pas dhe gjellë aluhu të bojmë istikfarë. Topendohemi ta vjen kështë Allahu xhelal xelalu, elusim Allahun te bareke ve teala, qe Allahu xhelal xelalu thamë sonë ritmoin e Ramazanit, me ibadet Allahu te bareke ve teala, ne munsu Allahu xhelal xelalu qe ta dhurojna me gjymtirtë tona, me shpirtratë tona, momentet tona, elusim Allahun te bareke ve teala, qe Allahu xhelal xelalu musliman ku dhe shen Allahu te dehman, yetimet e musliman vallahut i mshiron, fuqarata Allahut i mbulon. وصليت الله جل وعلا تبا نيرز تمير و تجمرت انسم الله جل جلاله ان الله تبارك وتعالى كريمنا الظالمشار دمرت ذاتي تشططون اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين